Korimflilərə ikinci məktub Dördüncü fəsil Beləliklə, bizə verilən mərhəmətlə bu xidmətə təyin olunduğumuz üçün ümidimizi itirmirik. Xəcalət gətirən gizli yolları rədd etmişik. Hilə işlətmirik. Allahın sözünü təhrif etmirik. Amma həqiqəti açıq elan etməklə Allahın önündə hər insanın vicdanı qarşısında özümüz barədə zəmanət veririk. Əgər yaydığımız müjdə qapalıdırsa, yalnız həlak olanlar üçün qapalıdır. Onları bu dövrün Allahı körəzəhin etdi ki, Allahın surəti olan Məsihin ehtişamlı müjdəsinin ışığı imansızların üzərinə doğmasın. Biz özümüzü yox, İsa Məsihi Rəbb olaraq vəz edirik. Özümüzü isə İsa naminə qullarınız olaraq təqdim edirik. Çünki zülmətdən ışıq parlayacaq deyən Allah ürəyimizə nur saçdı ki, İsa Məsihin üzündən saçan öz ehtişamını tanımağımızdan doğan nuru bizə versin. Üstün qüvvənin bizdən yaranmadığı, Allaha aid olduğu bilinsin deyə bu xəzinəni saxsı qablarda saxlayırıq. Hər tərəfdən əziyyət çəkirik, amma əzilmirik. Çaşqınlıq içindeyik, Lakin çarəsiz deyilik. Təqib olunuruq, amma tərk edilmirik. Yıxıdılırıq, amma yox olmuruq. İsanın ölümünü bədənimizdə həmişə daşıyırıq ki, onun həyatı bədənimizdə aydın görünsün. Çünki İsanın həyatı fani cismimizdə aydın görünsün deyə, biz yaşıya yaşıya İsa üçün həmişə ölümə təslim edilirik. Beləliklə, ölüm bizdə, həyat isə sizdə fəaliyyət göstərir. İman etdim, buna görə danışdım deyə yazıldığı üçün, eyni iman ruhuna sahib olaraq biz də iman edir və buna görə danışırıq. Çünki bilirik ki, Rəbb İsanı dirildən Allah bizi də İsa ilə birlikdə dirildib, sizinlə birgə öz hüzuruna çıxaracaq. Bütün bunlar sizə görədir. Belə ki, Allahın lütfü çoxalıb daha çox insana ehsan olunsun və onun izzəti üçün daha çox şükür edilsin. Buna görə biz ümidimizi itirmirik. Zahirimiz get-gedə xarab olsa da, daxilimiz gündən günə təzələnir. Çünki müvəqqəti, yüngül əziyyətlərimiz bizə heç bir şeylə müqayisə edilməz dərəcədə böyük və əbədi izzət qazandırır. Gözlərimizi görünən şeylərə deyil, görünməyən şeylərə dikirik. Çünki görünənlər gəldi gedər, görünməyənlarsa əbədidir.